صورت العادیات دا مکی صورت تے پا دیکھے یعولت حیاتونی دی او صلویق پاکی کلمات ایک تاو تریاں کچھ حروف تی یعو صل دریش حروف تی او دا صورت عادیات عادیات برا برا ذکرو شی من یا حمل متقال زررت ان خیرین یا را یعنی اقفرین ایک او بدائی بوینی انو پا دی راتن کی صورت کی اللہ فرمائی شی اکتر انسان ا دریه ته انسانانو نا فرما دي دا زوار مې ترابو بلدا <سؤال> سوره الہادیہ دا سوره القصر نه پت نازل شوه سوره العاشر نه پت نازل شوه سوره القصر namesake حالې بجمئی کې سلام نمبر سوره د قران دی په حالت د نزول کې سوار نه دی دي ما قبر کرے دا یو بیان شو او بل وتا دي کې په ما قبل کې جزاد بری او په دې کې بیان دي انسان اے الانسان لکنود او دا د بدوارو کې دې قیامت کې او موجود صورت سبب د مرض او علاج د مرض نو فرمایي کلاذ د غائن موجوده نو فرمایي ولحادیات ذبحا فقم دې پمنډوونکو فقم دې پمنډوونکو باسنو قواذ دتینه ذرا باسنو قواذ دتینه ذرا نحادیات عادیات د عدو نه مشتقه چې معنی د منډا ذبحا د ذبحن کړي دا قتاوا تم کی دا تونو د کینو نه د منډو په وخت راو دي هغه ته زبق ویل اشاره ده کی دا استینې څخه ماوا ته موریا دا د ایرانه مستقر کی معنی ده وستل او قدحن د قدح معنی ده دا وغل لکه دا دې کی دا لته وی څو وی په دې پر چو پهګه باندې لکه پر چو وغیره باندې منډه و هی ټکراو کړ دی نه چې کوم आवाज راو دي دا د سبا وقت کې د عادت په تور باندې دغه چې د عربو دا طریقه و چې دوی بده شپې په چاپ نه کوي حمله نه کورا د سحر کو وخت په ورنا کې به وردل زده کېدل ته سبحان راوتې چې دوی بد کار داتې باندې چې حمله کوله هغه ته به ډېر دا وړل به حاضر کوم اونه به ورته خبر وکړ اول به خبر وکړ نبي او وردل په کال کو باندې مداوی ذکر کوي اکرنا دې تارق نه مستقر ګ اللزورو تویل شي او رانا قاثر دا ګر تویللی شي نولعاداتې کا سم په منډون کو سنو په آوا دې طره فلمهوراتې خ بیاتون کو دورور په وو دنو کوو سره مغرات بیا بیا پهلوپ کوون کو په وقت د سبا ک یعنی په حملله کوون کو په وقت سبا کې په وقت د سبا ک سر عادادات ابن مسعود و حضرت جعبر رضی اللہ عنہ داغئی دوارونا روایت تھی حسین وصری عکرمہ حضرت عطا رتول پلید باندام مفکیر ابن عباد حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت امام مالک فتادا ندائی پلید مدنی دولت امام قرطبی رحمت اللہ لے دلتر سلم دے رابطت تھی نفح اثر نبی ہی پسپور تکڑی بی ہی اگر درد اگر وقت درد هوت په نبی جماعه فتنودی په دغه وقت د دشمن کې ان الانسان لربیه لکنود په تاکي تر انسان کې دې کا شکر لري لکنود نه شکر لري په وسط نبی جماعه لکنو اته یې پرمائی چې دین هغه سره مراد مصیبت دا مصیبت والے مصیبت یادې او نعمت هي ری محمد والله الله ورکی کانو دغه ته وای چې غنه رحمت ای رایه موتیबत یادې دا دینه شکرت و مراد نور معنی او د ټولو مانو نچوره بس دغه مانو چې دا د منګی رحمت الله الیم کړی دا شیخو هندم کړی دا قطیری کبیرم کړی دا خپل یادم کړی دا امام قرطبین کړی دا او دا قطیری مذهریم کړی دا ابن کثیرم کړی ټول نا چکری دا دې د مانو دې انه سره به عبان دی طمکا غواذ خپل ځان وانه له حب الخير نشليل فتعجب په محبت دمال باندې ډېر تک ده ابلای عالم اذا ابو کرما بالقبور ایا دینه پویږي کله راپور تکلې شي نو چې په قبرونو کېږي وحسلیما في صدور او حاصل کړی شي تک په قبرونو کېږي ان ربهم بهم فتعجب طرف پروردگار دای چې دې پدی باندې يومئذ لنكبیر اورا د قیامت باندې طمکا خبردار ده